По дикій пустелі тисячі вершників, тисячі верблюдів, чорні слони в золотих попонах, барабани б'ють, мармуровий палац, червоний мармур, на краю пустелі дзюркіт води, гнучки одаліски, б'ють барабани. Від свого вихователя, занудливого Шемсі Ефенді, відмахнувся, щойно вилетів на волю з клітки гарему. Забрам топкапи і переїхав до Едірне, де був всевладним валі, намісником самого султана. Султанові Сулейману пощастило від народження. Був єдиний син у селі Мхана. Мав міцне здоров'я. Вихователя приділено йому було ще султаном Баязидом, мудрого Касима Пашу, який згодом став навіть візиром, утримавшись у дивані до глибоких старощів. Кожному шах заде, коли вони покидали Топкапи і вирушали до визначених їм султаном провінцій, одразу давався свій власний двір – візир, імам, Дефтердар, Нішанджія, поет, астролог Мюнеджім, Хавашія, Нечари і, звичайно ж, Гаремода Лісок, до якого добирала сама султанша. Все ніби воїнам суджук. У похід візером Мехмеда став один з колишніх пажів блискучого Дефтердара скендер Челебії, теж Мехмед, названий Узун, тобто довгий. Він відзначився разом із своїм товаришем Ахмедом під час сюнету мустафи Мехмеда і Селіма, коли ці пронозисті вихованці скендер Челебії влаштували на атмейдані небачене вогняне свято. Тоді султан помітив обох здібних юнаків, дарував їм титули беїв, після того вже не відпускав їх від себе, мав нагоду переконатися в їхній мужності і жорстокості, яку виявляли до ворогів у битвах. І коли треба було дати для Мехмеда візира, покликав сина і спитав, кого б він хотів узяти – Мехмеда Пашу чи Ахмеда Пашу. Шах Заде вибрав Мехмеда. Ахмед Паша був обережний, хитрий, може навіть підступний, як вода під тонкою кригою. А Мехмед Довгий – брутальний, рішучий, неприховано жорстокий, кровожерний, мов хижий звір. І розум мав гострий, несхибний, точний. Усе, про що мріяв би, для себе шах заде. Довгий не приховував ні від кого свого узвичаєння. Не для того вчився в школі молодих яничарів. Не для того проходив науку жорстокості й підступності у скандерчі лебії. Топтати, рвати, метати її вперед, вперед, проламуватися крізь хащі, крізь живих людей, не зважати ні на що. Хай летять голови, хай лється кров, хай крики й стогони. Не озирайся вперед, вперед, життя належить відважним, безжальним і не тупоголовим головим зарізякам, а мудрим і мужнім. Щастя тоді, коли життя в твоїх руках, коли тримаєш повіддя натягнутим. Над самим краєм прірви, не заплющуючи й не зупиняйся, Ні хвилі вага, ні перепочинку. Зірке око, тверда рука, незламна воля. Маломовний, грізно насуплені брови, Гучний голос, жилове тіло, яке не знає утоми, Доведене до межної ймовірності вміння володіти будь-якою зброєю, Витривалість у походах, в п'ятиках, в пиятиках, подвиги на любовному ложі, де красуні заламували руки від розпачу, що ніч не триває півроку. Здавалося б, Мехмед Довгий мав пишатися тим, що був своєрідним зірцем османської доблесті. А тим часом він зневажав людську природу і породу, так відверто, ніби ту зневагу поширював і на самого себе. Ясна річ, до шахзаде Мехмеда молодий візир ставився з належною поштивістю, був його тінню твердим наміром, оголеною шаблею, караючою рукою. Обидва звалися Мехмедами. Шах за де і його візир. Один повелитель, другий його слуга. Та хоч довгий вважався слугою султанського сина, той незабаром став би. Мов би його відлунням, блідим повторенням, безсилим наслідувачем, гнався за своїм візиром і ніколи не міг нас догнати. Мав перед довгим переваги народження і становища, але бракувало йому звичних можливостей, які може дати чоловікові тільки природа –